Pala Frugeri Bon dia amics de ràdio Pala Frugeri Salutacions cordials de qui us parla en Jordi Morell a l'iniciar l'espai sardanes a la costa que estan tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí Gairebé 7 minuts passen de les 10 del matí de les 10 d'avui dissabte, dia 7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 Déu-n'hi-do, Déu hem de tenir en compte que eh, entremig tenim la diada, que és el dia 11. Eh, I així i tot, després de, de ja veureu el que hi ha, lo que he descartat, que ja us ho dic cada, gairebé cada setmana, de Barcelona a Navall i de Vic eh, cap a l'altre costat, cap a, a Ponent, doncs no poso res perquè m'imagino que no hi ha ningú a ballar sardanes a, a, a la part de Tarragona o de Barcelona en avall. Fins a Barcelona i fins a Vic és el que eh, cada setmana. Doncs comencem. Avui començarem, avui dissabte, a Serrià de Ter. A les 18 hi ha els rossinyolets. A l'ella, a les 18, la principal del Llobregat. Sant Joan de les Abadesses, a les 18 i a les 21, la Juveníbula de Sabadell. A l'Estartit, a les 18.30, la principal de Porqueres. A Mataró, a les 19, la Premià. A Alguaire hi ha un Aplec, els sí Aplecs que els diem. A les 19.30 i a les 22.30, en Vents de Riella i Contemporània. A Lloret de Mar, a les 22, del principal del Llobregat. A Martorelles hi ha un Aplec, a les 22, la Vila, -Vila d'Olesa, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona i la ciutat de Girona a Palamós no ens marquen l'hora però hi ja la vagin portar a, als banys d'Arlès, al matí la 3 vents, a Olot matí i tarda la principal d'Olot passem demà diumenge dia 8 a Santa Perpètua Moguda hi ha una pleca a les 10.30 i a les 16 amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona i la juvenívola de Sabadell a Canyamàs, a Dos Rius hi ha una pleca a les 11 i a les 16 la serbianenca i la canigó a Figueres a les 11.15 els rossinyolets eh, i veurem aterrades, que suposo que deurà ser el mateix Passa que ens marquen Figueres per aterrades a plec de la salut a les 11.15 amb els rossinyolets a Brussel·les eh, a, a, a, a, a, a, a Bèlgica a les 11.30 Diada Nacional de Catalunya amb la Copla Rassó d'en del Penedès, a Sant Joan de les Abadesses a les 11.45, a les 12.30 i a les 18 hi ha la Flama de Farners, a Montserrat a les 12 de la ciutat de Terrassa, a Sant Feliu de Guixols a les 12 la principal del Llobregat, a Cruïlles a les 12 no ens marquen la Copla, a Vilodunyà a les 12 la Contemporània, a Vilagrau, a les 12 i a les 16, hi ha la ciutat de Girona. A Romanyà de la Selva, a les 12.15, de la principal de l'escala. A Canillo, al Santuari Maritxell, a les, les 12.30, no ens marquen la Copla. A Gombrany, a les 13, la principal de Berga. Puigcerdà, a les 13 i a les 19.30, la ciutat de Manresa. Al Barcarés, a la Catalunya Nord, a les 15.30, la Tres Vents, a Sarrià de Terra, a les 15.30, la Osona, a Lloret de Mar, a les 16, la Contemporània. Sant Joan de Vilatorrada, a les 17, la Marinada, Castell Tarsol, a les 18 i a les 19, la principal, la Caçà. A la Cleva, a les 18, els Lluïsos de Taradell. A Pont de Molins, a les 18, els Rossinyolets. A Castellar del Vallès, a les 18, la principal de l'abisbal i hi haurà un concert i ball. A Rubí, a les 18.30, la Mediterrània. A Saus, a les 18.30, la principal de Porqueres. A Jafra, a les 18.45, la principal del Llobregat. A Llinars del Vallès, a les 19.00, la Contemporània. A Prats de Lluçanès, a les 18.00, la Gobla Osona. A Tona, a les 19.00, la Verga Jove. A Calella, a les 19.30, la ciutat de Girona. Cadaqués, a les 20.00, la Foment del Montgrí. Malgrat de Mar, a les 20.30, la principal de l'Escala. A Girona, al matí, la Bisbal Jove a Olot matí i tarda la principal d'Olot, a Castell d'Aro, a la tarda la Salvatana, també hi haurà concert i ball. Anem a dilluns dia 9, a Sant Joan de les Abadeses, és festa major a les 12 i a les 22 amb els mongrins, i a més a més hi haurà bastant altre, altre moviment. A les 18.30 hi ha la principal de Llobregat, a Sant Joan de les Abadeses, amb motiu també de la festa major. A Sant Padó, a les 19, la Flama de Farners. A Polinyà, a les 21, no ens marquen la Copla. A Olot, matí i tarda, la principal d'Olot. Anem a dimarts, dia 10, a Sant Joan de les Apadeses, a les 11, a la Tres Vents. I a les 17 i a les 20 també hi ha la Tres Vents. A Brunyola, a les 18, la principal de Cassà, A Badalona, a les 18, 30, els Lluïsos de Taradell. A Arany de Mar, a les 19, 30, la ciutat de Granollers. A Riu de, de la Selva, les 20, la principal de Porqueres. A la Garriga hi ha una plec. A les 20, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Ciutat de Girona i la Juveníbula de Sabadell. A Vilassar de Mar, a les 20.30, la Sabadella, Tordera, a les 21.30, la principal de Banyoles. A Bordils, a les 22, els Rossinyolets. A Caldes de Malavell, a les 22, la punt Cat Copla. A Navarcles, a les 22, els Lluïsos de Taradell. A Olot, tarda i nit, la principal d'Olot. I passem al dia 11, la diada. Dimecres, <coughs> perdó. A Sarrià de Terra, a les 9.30, la principal de Porqueres. A Sant Hilari s'acalma, a les 10, la Verga Jove. A Arenys de Muna, a les 11, la Flama de Farners. Canviem de fulla... A Montornès del Vallès, a les 11, la Foment del Mongri. A Cils, a les 11, la Ciutat de Girona. A Ripoll, a les 11, 30, la Sol de Banyuls. Al Port de la Selva, a les 12, els Rossinyolets. A Llançà, a les 12, la Baix Empordà. A Pineda de Mar, a les 12, la Principal de cassà, Santa Coloma, de Gramenet a les 12, la Ciutat de Terrassa. A Martorelles, a les 12, la Salvatana. Aquí, a Palafrugell, a les 12, la punt Cat Copla. A Sant Cebrià de Vallalta, a les 13, la Flama de Farners a Sant Gregori, a les a la principal de Porqueres, a Santa Coloma de Farners, a les 17.30, la Flama de Farners, a Torelló, a les 17.30, els Lluïssos de Taradella, Girona, a les 18, la ciutat de Girona, a Puigcerdà, a les 18, la ciutat de Manresa, a Torroella de Montgrí, a les 18, la Foment del Montgrí, a Tossa de Mar, a les 18, la Genissenca, a Can Prodón, a les 19, la Tres Vents, a Llagoster, a les 19, els Rossinyolets, a Palamós, a les 19, la Bisbal Jove, a Porqueres, a les 19, la principal de Porqueres. A Cadaqués, a les 18.30, la principal de Banyoles. A Blanes, a les 20, la Flama de Farners. A Malgrat de Mar, a les 20.30, la ciutat de Granollers. A Santa Susanna a les 21, la principal de Cassà, A Cardona, al matí, la principal d'Olot. A Sant Saloni, al matí, la ciutat de Granollers. A Vilobedunyà, al matí, la Bisbal Jove. Anem a divendres, dia 13. A Sureda, a la Catalunya Nord, a les 21.00. La Tres Vents, Déu n'hi duret, i el que, el que no he apuntat, que està fora de comarques gironines i fins a Barcelona i fins a Lleida, podríem dir. Bé, dit això, el que farem serà doncs, començar a escoltar les sardanes preparades per avui. La primera que escoltarem és... D'en Josep Crirabalosa la, la, la tocarà, l'escoltarem per la flama de Farners i és la que porta per nom de Farners a Gramenet. És la flama de Farners. Escoltat la flama de Farners amb aquesta sardana d'en Josep Grabalosa de Farners a Gramenet. Bé i ara escoltarem... veiem si sortirà bé sí eh, Vaig tenir un petit problema aquí. I ara escoltarem a la principal de deOisbal amb una sardana en Siegfried Galbany, una sardana que s'anomena Cala Llevador, Aquesta sardana va dedicada en Miquel Prada, de part de la seva mare de la Maria. Cal la elevador dencífrica al per la principal de la bisbal. Hem escoltat que la una sardana de Cifri i Albany ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Fem una petita pausa, una mica de publicitat i tornem tot seguit. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer Claver de Palafrugell. Comercial empordanesa del Motor.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 número 9 de Palafrugell no tanquem al migdia Bé, continuem continuem amb més sardanes ara li toca el torn en els mongrins amb una sardana d'en Josep Serra Rielles i Plós són els mongrins Serra, rialles i plors, una sardana d'en Josep Serra i Bonal, ens l'ha interpretat la Copla Montgrins. I ara escoltarem la tercera sardana que va dedicar a la família Castells l'amic Siegfried Galbany, perquè en va dedicar una a en Josep, amb el títol en Josep de Palafrugell, a la seva esposa, la Rosa, amb la Rosa de l'Empordà, i una a l'Agustí Castells, el pare d'en Josep. Com que li agradava molt anar a caçar bolets, li va posar el títol Rovellons i pinatells. Doncs l'escoltarem, és d'en Siegfried Galbany també, l'escoltarem per a la cobla els mongrins. Rovellons i pinatells. Hem escoltat Rovellons i Pinatells, una sardana d'en Sigfrig Galbany, que va dedicar a l'Agustí Castells, pare d'en Josep. L'ha interpretat la cobla Els Mongrins. Continuem, continuem ara amb la cobla Mediterrània i escoltarem una sardana d'en Tomàs Gil i Membrado. El títol d'aquesta sardana és La Pilona.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 Tites, tites, tites. Restaurant Tips a Palafrugell. Ens trobaràs a l'Avinguda del Mar 1 a la rotonda de l'autovia de Calella. Tites, tites, tites. Endavant. Torna el futbol a Ràdio Palafrugell. Temporada 2019-2020. Aquest dissabte 7 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, connexió amb el Camp d'Esports Municipal de Tordera per fer el seguiment de l'encontre Tordera-Palafrugell.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 1805. Bé, i nosaltres continuarem amb més sardanes Ara escoltarem els mongrins amb una sardana del nostre convilatà Antoni Giné Aquesta sardana me l'ha demanada la Roser Isern, no m'ha dit que li dediqués a ella El cau del duc, de l'Antoni Giné per la cobla els mongrins hem escoltat al cau del duc una sardana que me l'ha demanat la Roser Isern o anava dedicada a ella una sardana de l'Antoni Giné Toni Giné i Xicoira l'ha interpretat la, la copla Els Mongrins va estar molts anys militant com el primer fiscorn a la copla Els Mongrins a l'Antoni continuem, continuem ara amb la copla Flama de Farners escoltarem una sardana d'en Jesús Bosch una sardana que porta per nom la plaça Nova, és d'en Jesús Bosch i és la flama de Farners. Hem escoltat la plaça nova d'en Jesús Bosch, l'ha interpretat la Copla Flama de Farnés. I ara escoltarem un sardà d'en Ricard Viladasau, que ens l'interpretarà la Copla Ciutat de Girona. Impetuosa d'en Ricard Viladasau i és la Ciutat de Girona. Patuosa d'en Ricard Vilassau de l'ha interpretat a la, cop la ciutat de Girona i no tenim temps per escoltar-ne una de sencera escoltarem uns compassos de Petita sardana d'en Jaume Boix que és un enregistrament en directe però la setmana que ve la posarem tota ara escoltem uns compassos Dedes que la gent que en registraa en directe sardanes, doncs no es posa gaire gairebé en aquí se sentia gairebé més el públic que el la copa. Bé fins aquís doncs, aquests records musicals d’avui dissabte, dia 7 de setembre de l'any 2019. S'ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell no Marcel. Ara ven les notícies de Catalunya Ràdio i després després més ràdio Palafruge. Déus.